Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Диковина Леонід Глібов. Ішли у город, де чого купити два чоловіка із селян, Гордій та Севастян Гордій умів на світі жити. Куток свій щиро поважав. Далеко щастя не шукав. Шукають щастя нещасливі. Воно само його знайшло в своїм добрі, на рідній ниві. І виросло. І розсвіло. От Севастян – це друге діло. Тому інаково щастило. Не близький світ топтав. Не тільки в Крим ходив, в Туреччині бував. Далеко десь, аж біля моря. Набрався розуму, довідав здива й горя. Один був гріх, і не дихне, як не брехне. Що каже, тут ми топчимось з тобою, мовляли з хати до млина. Он, за Балканською горою, чудесна, брате, сторона. Жаль про одно погана доля склалась, не знать, кому вона досталась. Згадав я огірки, які вони у вас. Буває нічого й кусати, а там не тільки більші нас, ще більші навіть хати. Зареготавсь гордій і став йому казати: Так як же його в біса їсти? Сокирою рубать! Гуртом чи щоб то гристи? Еге, замявся Севастян. Гуртом їдять. Диковина, Гордій мовляє, чого на світі не буває? От хоч і тут. Чи бачиш той місток? Надивовиєжу всім турецький огірок. А наш місток диковина не тая. Чи є в Туреччині така? Що ж там таке, питає Севастян. Який там Бог послав талан? Такий талан, Гордій йому мовляє, Що де до смерті налякає. Правдивий чоловік і їдь, і йди, Не сподіваючись біди. Ану, поткнись брехун! утне таку шкоду Розсунеться і той шубовсь у воду. Була торік тут приключка страшна. Шубовснув пан один і старшина. Он воно як, сюди діло. Признаться, де вже я не був, такого дива й не чув, промовив Васян несміло. Ото ж то й то, плете горді, місточок неби який. Твій огірок, диковина сказати, нехай би як гарбуз, а то ще більше хати, розсердивсь Неборак. Який ти молодець? Попереду ще треба знати. Які там в біса хати, неначе курінець, такий, що ледве можна влізти, лягти або присісти. Отак балакають, ідуть. Вже й потомилися, аж ноги волочуть. До города дорога і недалека, не забереться перейти. Та як на те така стояла спека, що й місця не знайти. У холодку й там парня аж в'ялить, бо сонечко вогнем, неначе палить, ідуть. Отот -от місток. Блищить уже й вода. От, дума Севастян, біда. Та й душно ж, каже він, морока. А що, бак, річка тут глибока? Найглибше під містком. Сажнів у два води, сказав Гордій. А далі хоч бреди. Прихитра, пане, брате, річка. Дарма що невеличка. Одначе Севастян придумав, що сказати. Бач, курява яка, чобіт і не пізнать. Ходімо просто через річку. Обиєм чоботи та й вийдемо на травичку. І ближче, і чистіш. Ге, ге додав Гордій, І охвітніш. Брехню, як бачите, добре чеше мій Севастян. А інший неборак із городян і Севастяна перебреше. Кінець байки диковина.